Doncs que que més eh, sortida, doncs poder a altres tipus de públic, o altre tipus de gent que no ve a patinar o que no ve a fer un taller d'afanalets, però, bueno, per un perfil de de mainada, sobretot, també és adolescents que també han trobat doncs, aquesta activitat i s'han pogut afegir. Mm -hmm. La veritat és que és una la pista de gel que s'han fet els 15 anys, és una activitat super consolidada per a um, la i que ha relat i que la gent de Palafrugell se la senseve i que participa doncs a totes les activitats que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 Realment el balanç és molt calent perquè estem, estem a, vam tancar la l'hem tancat ahir Vll però sí que es podem dir que si, si ens hem de regir per als tiquets que nosaltres ens han vingut dels comerciants perquè els comerciants feent unes promocions, que per, que per eh, permetien doncs, patinar a la pista de gel. Doncs hem de dir que estem molt contents de la gent que ens ha enviat oxigen en la pista de gel però això vol dir també que en aquests comerços hi ha hagut i ha entrat gent hi ha hagut gent no tenim, no tenim el balanç eh, amb els comerços perquè no hi hem hemtingut a temps però creiem doncs que com a mínim la interrelació entre que l'cade li demanaves abans a la Sílvia de que això sigui un complement i no siguin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 Roda no para, i ara tanquem eh, les activitats de Nadal i ja la setmana que ve doncs, ja tenim la garionada aquí, doncs ens retrobarem ben aviat amb tu, Silvi, i també amb tu, Joan, no doncs, per comentar aquests temes. Avui doncs, eh, us agraïm que ens hagi guatès a Ràdio Palafrugell i ens retrobem ben aviat. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies, fins aviat.